und Théon in ladies und izobraževalno glasbeni variate. zofini ljubimci Pozdravljeni! Na božični večer vam bomo naslikali sliko sveta, ki ni nička primerna za tak praznični večer. Saj ne, da se ne bi spodobilo, a tako pač je. Spregovorili bomo o neoliberalizmu. V prispevku Roberta Megčesnija z naslovom Novom čomski in boj proti neoliberalizmu vam bomo predstavili nekaj pogledov na spopad z neoliberalno logiko, ki se je tako presodno zajedal v naše vsakodnevne predstave o življenju. Za zaključek božične oddaje Zofijinih pa vam v rubriki Filozofija skozi čas predstavljamo judovskega mesijo Šabtaja Cvija. Želimo vam prijetno poslušanje. VWw pika Vaša bližnica dovednosti vednosti. in boj proti neoliberalizmu. Neoliberalizem je značilem politično-gospodarski vzorec našega časa. Nanaša se na politiko in procese, kjer je dovoljeno relativno prgišče zasebnih interesov za čim večjo kontrolo družbenega življenja z namenom skrajnega povečanja osebnega dobička. Na začetku je bil neoliberalizem povezan z Reaganom in Tečerjevo, Pretekli dve stoletji pa je prevladujoča globalna politična in gospodarska usmeritev, ki so izsledile politične stranke sredine, velika večina tradicionalne levice in tudi desnice. Te stranke in njihova politika predstavljajo neposredne interese izjemno premožnih vlagateljev in manj kot tisoč velikih korporacij. Z izjemo nekaj akademikov in članov podjetniške skupnosti je izraz neoliberalizem predvsem v Združenih državah Amerike pretežno nepoznan in ga javnostno splošno ne uporablja. V Združenih državah Amerike so neoliberalne pobude označene kot politika prostega trga, ki jo spodbuja zasebna podjetja in potrošniško izbiro, nagrajuje osebno odgovornost in podjetniško pobudo, in spodkopava nesposobno birokratsko in parazitsko vlado, ki nikakor ne more storiti nič dobrega, tudi če ima dobre namene, kar je redkost. Generacija, ki je financirala stike z javnostjo s korporacijskim denarjem, je poskrbila, da imajo ti izrazi in ideje skoraj svet pridih. Rezultat tega je, da te fraze in njihove zahteve redko kdaj potrebujejo empirično obrambo in se uporabljajo za pojasnitev marsikesa: od nižanja davkov za premožne in preklica okoljskih uredb, do odstranitve javnega izobraževanja in programov za socialno skrbstvo. Vsako delovanje, ki bi lahko oviralo korporacijsko prevlado nad družbo, je samodejno na sumu, ker naj bi preprečevalo delovanje prostega trga, ki je predstavljen kot edina razumna, pravična in demokratična razporeditev blaga in storitev. Iz trditve najbolj zgovornih zagovornikov neoliberalizma lahko izpeljemo, da revnim ljudem, okolju in vsem drugim delajo ogromno uslugo, ko udejanjajo politiko v prid premožni manjšini. Gospodarske posledice te politike so povsod enake in izpolnjujejo vse, kar od njih lahko pričakujemo. Krepak porast družbene in gospodarske neenakosti, izrazito naraščanje hudega pomanjkanja najrevnejših narodov in ljudstev sveta, katastrofalno globalno okolje, nestabilno globalno politiko in neprecedenčno zlato žilo za premožne. Ob soočenju s temi dejstvi zagovornike neoliberalnega reda trdijo, da dokler se nihče ne bo vmešaval v neoliberalno politiko, ki je vse te probleme ustvarila, se bo do koristi dobrega življenja vse čas širile na širšo množico prebivalstva. Na koncu zagovorniki neoliberalizma ne morejo ponuditi in tudi ne ponujajo empirične obrambe sveta, ki ga ustvarjajo. Ravno nasprotno, ponujajo oziroma celo zahtevajo pobožno vero v zanesljivost nereguliranega trga, pri čemer se sklicujejo na teorije 19. stoletja, ki pa nimajo veliko skupnega z današnjim svetom vendar je končni adud za zagovornike neoliberalizma trditev, da ni nobene druge možnosti. Neoliberalisti razglašajo, da so komunistične družbe, socialne demokracije in celo države s krovnim socialnim skrbstvom, kot so Združene države Amerike, vse neuspešne, njihovi državljani pa so sprejeli neoliberalizem kot edino možno pot. Morda je res nepopolnik vendar je to edini možen gospodarski sistem I, do try, do try, do try I like your stories I love the gun Zofini, ljubimci. V začetku 20. stoletja so nekateri kritiki fašizem imenovali kapitalizem brez rokavic, kar pomeni, da je fašizem čisti kapitalizem brez demokratičnih pravic in organizacij, vendar vemo, da je fašizem mnogo kompleksnejši. Po drugi strani pa je neoliberalizem dejansko kapitalizem brez rokavic predstavlja obdobje, v katerem so poslovne sile močnejše in nasilnejše, soočajo pa se z manj organizirano opozicijo kot kdajkoli prej. V tem političnem vzdušju skušajo kodirati svojo politično moč in udejaniti svojo vizijo na vseh možnih frontah. Posledica tega je, da je poslu vse teže kljubovati, civilna družba, netržne, nekomercialne in demokratične sile, pa skoraj več ne obstaja. Prav iz tega zatiranja netržnih sil je razvidno, kako neoliberalizem deluje, ne samo kot gospodarski, temveč tudi kot politični in kulturni sistem. Tukaj so razlike med neoliberalizmom in fašizmom, zaničevanjem formalne demokracije in na osnovi rasizma in nacionalizma izjemno mobiliziranimi družbenimi gibanji naravnost osobljive. Neoliberalizem najbolje deluje takrat, obstaja formalna volilna demokracija, vendar se prebivalstvo načrtno odvrača od dostopa do informacij in javnih forumov, nujnih za kakovostno sodelovanje pri odločanju. Neoliberalni guru Milton Friedman v svoji knjigi Kapitalizem in svoboda trdi, da je ustvarjanje dobička bistvo demokracije, zato je vsaka vlada, ki sledi proti tržni politiki nedemokratična, Pri tem pa ni pomembno, kako informirano javno podporo mora biti ima. Zato je delo države najbolje omejiti na varovanje zasebne lastnine in uveljavljanje pogodb ter na omejevanje politične razprave na manj pomembna vprašanja. O pomembnih zadevah kot so produkcija in distribucija sredstev ter organizacija družbe bi morale določati tržne sile. Neoliberalci, kot je Friedman, opremljeni s takšnim izprijenim razumevanjem demokracije, niso imeli nobenih pomislekov do vojaškega strmogljavljenja demokratično izvoljene alendejeve vlade v čilu leta 1973, ker se je ta vmešavala v poslovni nadzor Čilske družbe. Po 15 letih pogosto surove in necivilizirane diktature, vse v imenu svobodnega demokratičnega trga, So leta 1989 formalno demokracijo obnovili z ustavo, ki je prebivalstvu močno otežila, če ne celo onemogočila kljubovanje poslovno-vojaški prevladi v čilski družbi. To je nakratko neoliberalna predstava demokracije, banalno razpravljanje o nepomembnih vprašanjih med strankami, ki pravzaprav vse sledijo isti poslovno usmerjeni politiki, Ne glede na formalne razlike in predvoljene razprave. Demokracija je dopustna, dokler nadzor nad poslom ni v rokah ljudske razprave ali dokler spremembe niso mogoče. Dokler torej ni demokracija. Neoliberalna demokracija ima torej pomemben in nujen stranski učinek. Depolitizirano prebivalstvo, zaznamovano zapatijo in cinizmom. Če volilna demokracija bolj malo vpliva na družbeno življenje, Ji je nesmiselno namenjati toliko pozornosti. V Združenih državah Amerike, volilnici neoliberalne demokracije, so na kongresnih volitvah leta 1998 zabeležili rekordni minimum. Se je volišča obiskala samo tretjina volilnih upravičencev. Čeprav uveljavljene politične stranke, kot so na primer ameriški demokrati, ki se borijo za volilne glasove siromakov, občasno izražajo skrb zaradi nizke volilne udeležbe, pa oblast sprejema in pozdravlja nizko volilno udeležbo kot zelo dobro stvar. Se lahko ljudi, ki se ne udeležujejo volitev, najdemo predvsem med revnim in delavskim razredom. Politika, ki bi lahko hitro spodbudila interes volilcev in povečala volilno udeležbo, je onemogočena. Preden sploh lahko prodrena javno prizorišče. V Združenih državah Amerike sta na primer dve glavni političnih stranki z podporo korporacijske skupnosti zavrnili reforme zakonov in s tem dejansko onemogočili ustanavljanje novih političnih strank ki bi se lahko zauzemale za neposlovne interese in njihovo učinkovitost. Čeprav je nezadovoljstvo z republikanci in demokrati dovolj jasno in večkrat potrjeno, je volilna politika področje, kjer predstave o konkurenčnosti in prosti izbiri nimajo veliko pomena. V določenih ozirih je kakovost razprave in izbire pri neoliberalnih volitvah bolj podobna tisti v enopartijski komunistični državi, kot pa pri pravi demokraciji. Vendar pa to komaj, da nakazuje pogubne posledice neoliberalizma za civilno usmerjeno politično kulturo. Po eni strani družbena neenakost, ki jo ustvarja neoliberalna politika, spodkopava vz trud za uresničevanje pravne enakosti, ki je potrebna za verodostojnost demokracije. Velike korporacije imajo sredstva za vpliv na medije in na politični proces. In to seveda tudi s pridom izkoriščajo. Poglejmo si primer. V volilni politiki Združenih držav najpremožnejša četrtina enega odstotka američanov prispeva 80 odstotkov vseh individualnih političnih prispevkov. Korporacije pa prekašajo delavski razred v razmerju 10 proti 1. Pri neoliberalizmu je vse to smiselno, saj volitve potem odražajo tržna načela, prispevki pa se enačijo z naložbami. Posledica tega je, da večina ljudi meni, da je volilna politika nepomembna, kar zagotavlja ohranjanje nesporne korporacijske vladavine. Da bi bila demokracija učinkovita, pa po drugi strani od ljudi zahteva, da se čutijo povezane državljani ter da se ta povezava odraža skozi različne netržne organizacije in institucije. Močna politična kultura potrebuje družbene skupine, knjižnice, javne šole, sosedske organizacije, zadruge, javne prostore za sestajanje ter prostovoljna društva in sindikate, da državljanom lahko ponudijo možnosti za sestajanje, komuniciranje in vpliv na sodržavljane. Neoliberalna demokracija svojo predstavo o trgu Uberales, trg nad vsem ostalim, Na tem področju strelja v prazno. Na mesto državljanov ustvarja potrošnike. Na mesto skupnosti ustvarja nakupovalna središča. Posledica tega je atomizirana družba nepovezanih posameznikov, ki so demoralizirani in družbeno nemočni. Skratka, neoliberalizem je neposredni in glavni sovražnik prave participativne demokracije ne le v združenih državah, ampak po vsem svetu, in bo to vsaj še nekaj časa tudi ostal. Nič čudnega, da se Noam Čomski, vodilna intelektualna osebnost današnjega sveta, bori za demokracijo in proti neoliberalizmu. V 60-ih letih 20. stoletja je bil izrazit ameriški kritik vjetnamske vojne. Kasneje pa je postal more biti najbolj oster analitik tega, kako zunanja politika Združenih držav Amerike spodkopava demokracijo, duši človekove pravice in podpira interese peščice bogatih. V 70-ih letih 20. stoletja je Čomski skupaj so avtorjem Edvardom Hermanom začel raziskovati kako ameriški mediji služijo elitnim interesom in spodkopavajo sposobnost državljanov, da bi svojo življenje lahko živeli na demokratičen način. Njuna knjiga iz leta 1988 z naslovom Manufacturing Consent ostaja izhodišče za vsako resno preučevanje delovanja sodobnih medijev. is the road. Vsa ta leta je bil čomski, ki bi ga lahko označili kot anarhista ali, more biti bolj natančno, kot svobodomiselnega socialista, glasen, načelen in ustrajen demokratični nasprotnik ter kritik komunističnih in leninističnih političnih držav in strank. Nešteto ljudi vključno z mano je poučil, da je demokracija nesporni temelj vsake postkapitalistične družbe, v kateri je vredno živeti ali se za njo bojevati. Hkrati je pojasnil absurdnost enačenja kapitalizma z demokracijo ali mišljenja, da bodo kapitalistične družbe tudi v najboljših okoliščinah daj odprle dostop do informacij in odločanja tudi zunaj najožjih in nadzorovanih možnosti. Dvomim, da se je kak drugi avtor, mordale George Orwell, kdaj približal čomskemu v sistematičnemu zbadanju hinavstva voditeljev in ideologov, tako v komunističnih kot tudi v kapitalističnih družbah, ko trdijo, da je njihova vladavina edina oblika prave demokracije, ki je na voljo človeštvu. V 90-ih letih 20. stoletja so se vse niti političnega dela Čomskega, od protiimperializma in kritične analize medijev do spisov o demokraciji in delavskem gibanju, združile in dosegle vrhunec v delu Profit pred ljudmi, ki govori o demokraciji in neoliberalni grožnji. Čomski je naredil veliko, da bi poživil razumevanje družbenih zahtev po demokraciji pri se je opiral tako na stare Grke, kot tudi na vodilne mislece demokratičnih revolucij v 17. in 18. stoletju. Kot pojasnjuje, ni mogoče biti pristaž participativne demokracije, obenem pa zagovornih kapitalizma ali kakšne druge družbe, ki je razdeljena na razrede. Čomski pri ocenjevanju pravih zgodovinskih bojev za demokracijo razkriva tudi, kako neoliberalizem sploh ni nič novega, ampak samo trenutna različica borbe, da bi peščica bogatih omejila politične pravice in državljanski vpliv množice. Čomski bi lahko bil tudi vodilni kritik mitologije naravnega svobodnega trga, te vesele himne, ki nam jo obijajo v glave in ki govori o tem, kako je gospodarstvo konkurenčno, racionalno, učinkovito in pravično. Čomski povdarja, da trgi niso skoraj nikoli konkurenčni. Večino gospodarstva obladujejo mogočne korporacije z neznanskim nadzorom nad svojimi trgi in te se zato soočajo zelo malo konkurence takšne vrste, kot jo opisujejo ekonomski učbeniki in politični govori. Poleg tega so same korporacije učinkovite totalitarne organizacije, ki delujejo po nedemokratičnih principih. Osredotočenost naših ekonomij na takšne institucije resno ogroža našo sposobnost, da bi imeli demokratično družbo. Mitologija svobodnega trga tudi trdi, da so države neučinkovite institucije, ki bi jih bilo treba omejiti, da ne bi škodile čarobnosti naravnega lsejfe trga. Kot popovdarja Čomski so države pravzaprav osrednjega pomena za sodobni kapitalistični sistem. Izdatno podpirajo korporacije in se na številnih področjih trudijo pomagati korporativnim interesom. Prav tiste korporacije, ki se veselijo neoliberalne ideologije, so prav pravzaprav najbolj hinavske. Od držav zahtevajo in pričakujejo, da jim bodo dodaljevale davkoplačevalski denar in da bodo zanje ščitile trge pred konkurenco, hkrati pa si skušajo zagotoviti, da jih ne bodo obdavčile ali da ne bodo podpirale neposlovnih interesov zlasti v koristi revnih in delavskega razreda. Vlade so pomembnejše kot kdajkoli prej, vendar imajo pod neoliberalizmom veliko manj pravice do ukvarjanja z nekorporativnimi interesi. Pomembnost vlad in političnega delovanja pa ni nikjer bolj očitna kot pri pojavu globalnega tržnega gospodarstva. To, kar zagovorniki poslovno usmerjenih ideologij predstavljajo kot naravno širitev prostih trgov čez meje držav, je dejansko ravno nasprotno. Globalizacija je posledica močnih vlad, zlasti vlade Združenih držav Amerike, ki usiljujejo trgovinske in druge sporazume ljudstvom sveta, da bi korporacijam in premožnim olajšili gospodarsko prevlado nad državami sveta, ne da bi hkrati imele kakšne obveznosti do narodov teh držav. Proces ni bil nikjer bolj očiten kot pri ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije v začetku 90. let 20. stoletja in v sedaj tajnih posvetovanjih v zvezi z multilateralnim sporazumom o naložbah. Pravzaprav je ena najbolj presenetljivih značilnosti neoliberalizma ta, da se o njem ni mogoče iskreno ter odkrito pogovarjati in razpravljati, kar velja tako za združene države kot tudi za druge dele sveta. Kritike neoliberalne ureditve čomskega kljub njeni empirični moči in zaradi privrženosti demokratičnim vrednotam pravzaprav ni mogoče podrobneje analizirati. Pri tem je koristna njegova analiza doktrinarnega sistema v kapitalističnih demokracijah. Korporativni mediji, industrija odnosov z javnostjo, akademski ideologi in intelektualni kulturni spisi igrajo osrednjo vlogo pri oskrbovanju z nujnimi iluzijami, ki poskrbijo, da se te neprijetne okoliščine zdijo razumne, prijazne in nujne, če že ne nujno zaželene. Čomski povdarja, da to ni uradna zarota mogočnih interesov, ni treba, da je. S pomočjo različnih institucionalnih mehanizmov pošljajo signale intelektualcem, strokovnjakom in novinarjem, ter jih usmerjajo tako, da jemljajo status quo kot najboljšega od vseh možnih svetov. S tem pa jih oddaljujejo od kljubovanja tistim, ki imajo korist od statusa quo. Delo čomskega je neposreden poziv demokratičnim aktivistom, naj spremenijo naš medijski sistem, tako da se bo lahko odprl za protikorporativne in proti neoliberalne perspektive ter iskanja. Je tudi izziv vsem intelektualcem ali vsaj tistim, ki izražajo privrženost demokraciji, naj se pozorno ogledajo v ogledalu in se vprašajo za čigave interese ter za kakšne vrednote opravljajo svoje delo. When I grow up, there will be a day When everybody has to do what I say Sofini Opis neoliberalnega korporativnega vpliva na naše ekonomije, države, novinarstvo in kulturo, ki ga ponuja Chomsky, je tako močan in silen, da lahko pri nekaterih bralcih povzroči resignacijo. V teh demoraliziranih političnih časih bodo le redki naredili korak naprej in prišli do zaključka, da smo ujeti v ta regresivni sistem, saj človeštvo na žalost preprosto nesposobno ustvariti bolj humano, egalitarno in demokratično družbeno ureditev. Morda je največji prispevek Čomskega prav njegovo ustrajanje pri temeljnih demokratičnih nagnjenih ljudstev sveta in revolucionarnem potencialu, ki ga vsebujejo te pobude. Najboljši dokaz za to možnost je meja, do katere so pripravljene iti korporativne sile, da bi preprečile pristno politično demokracijo. Svetovni voditelji implicitno razumejo, da je njihov sistem uveljavljen, da bi ustrezal potrebam teščice ljudi, ne pa potrebam množice in da torej nikoli ne smejo dovoliti, da bi množica dvomila v korporativne vladavine in jih spreminjala. Celo v šepavih demokracijah se korporativna skupnost neumorno trudi preprečiti, da bi se o pomembnih vprašanjih, kot je na primer multilateralni sporazum o naložbah, razpravljalo v javnosti. Poslovna skupnost porabi ogromno denarja za plačevanje sistema za stike z javnostjo, ki preprečuje američane, da je to najboljši od vseh možnih svetov. Po tej logiki bo čas za družbene spremembe na bolje šele takrat, ko bo korporativna skupnost opustila kupovanje stikov z javnostjo volitev, dovolila reprezentativne medije in bo dovolila uvedbo pristnega, egalitarnega načela demokracije, ker je ne bo več strah moči večine, vendar ni nobenega razloga, da bi mislili, da bo ta dan kdaj prišel. Najglasnejše sporočilo neoliberalizma je – Da za status quo ni alternative in da je človeštvo doseglo najvišjo stopnjo. Čomski poudarja, da smo doživeli že več obdobij, ki so jih v preteklosti označevali kot konec zgodovine. V 20. in 50. letih 20. stoletja je na primer ameriška elita trdila, da sistem deluje in da negibnost množic odraža razširjeno zadovoljstvo statusom quo. Dogodki takoj zatem so dokazali nespametnost takšnega prepričanja. Domnevam, da se bo demokratičnim silam, takoj ko bodo zabeležile nekaj otepljivih zmag, vrnila kri v žile, govorjenje o tem, da ni nobenega upanja za spremembe, pa bo šlo po isti poti kot fantazije nekdanje elite o tem, kako je njena veličastna vladevina varna vsaj tisoč let. Stališče, da boljša alternativa, kot je status quo, ne obstaja, je v dobi osupljivih tehnologij za izboljšanje človekovega položaja bolj neverjetno, kot je bilo kdajkoli prej. Res je, da ostaja nejasno, kako veljaviti živo, svobodno in humano postkapitalistično ureditev in že sama predstava v tem ima videz utopije. Toda vsak napredek v zgodovini, od konca suženstva in uveljavljanja demokracije Do konca formalnega kolonializma je moral na določeni točki premagati predstavo, da je neomogoč, ker tega prej še niso uresničili. Čomski poudarja, da je organiziran politični aktivizem odgovoren za stopnjo demokracije, ki jo imamo danes, za splošno volilno pravico, za pravice žensk, za sindikate, državljanske pravice in za svobodo, ki jo uživamo. Tudi, če se zdi predstava o postkapitalistični družbi nedosegljiva, vemo, da lahko naša politična aktivnost poskrbi, da bo svet, v katerem živima, mnogo bolj human. Ko bomo prišli do te točke, bomo morda sposobni spet razmišljati o spostavljanju politične ekonomije, temelječe na načelih sodelovanja, enakosti, samo upravljanja in svobode posameznika do takrat pa boj za družbene spremembe nebole hipotetično vprašanje. Zdajšnja neoliberalna ureditev je ustvarila velike politične in gospodarske krize od vzhodne Azije do vzhodne Evrope in Latinske Amerike. Kakovost življenja v razvitih državah Evrope, na Japonskem in v Severni Ameriki je krhka in družbe so precej nemirne. Karte v prihodnjih letih in desetletjih napovedujejo strašen prevrat. Obstajajo resni dvomi o izidu tega prevrata in komaj da kak razlog, da bi mislili, da bo ta prevrat samodejno vodil v demokratično in humano rešitev. O tem bo odločalo to, kako se bomo mi, ljudje, organizirali, odzvali in ukrepali. Kot pravi Čomski, če ravnaš tako, kot da ni možnosti za izboljšanje, Zagotavljaš, da spremembe na bolje ne bo. Izbira je naša, izbira je vaša. Robert Mkčesni povčuje komunikacijo na Univerzi v Illinoisu. Ta članek je bil prvič objavljen kot uvod v knjigi Noma Čomskega z naslovom Profit over People iz leta 1999. Slovenski prevod knjige Profit pred ljudmi je skupaj z omenjenim besedilom išel pri založbi sanje leta 2005. Besedilo je za našo oddajo prevedla Ina Polič, za objavo pa ga je pripravil Branko Gerlič. V današnji Turčiji se je v družini premožnih sefarskih judov leta 1626 rodil judovski mesija Šabhajcvi, ki mu je svoje nauke uspelo razviti v množično mesijansko gibanje, s katerim je ogrozil oblast rabinov v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Kar pa zadeva kristjane, je mogoče Šabhajcvi nenavadna, sodobna različica mesijanskega gibanja. Im prav zanimivo je primerjati obe mesiji zgodovinsko različnih časov. Šabtaj cvije v mladosti bolehal z hudo obliko depresije, ki so izsledile faze ekstatične vznesenosti, v katerih si je privoščil marsikatero kršitev katere od številnih mojzesovih postav. Notorično je kršil vsako od obrednih postav, kot sta na primer košer in izgovarjanje božjega imena. Končno je rabijem v domačem mestu prekipelo in so ga leta 1656 izgnali. Pot je šeptaja vodila po mnogih mestih osmanskega imperija, v katerih je obiskoval judovske skupnosti. Na ogorčenje vseh rabijev je preklev toro, se poročil s pocestnico in jo nato mahnil v obljubljeno deželo po božji navdih. V Gazi je spoznal mladega kabalista Natana, ki je v njem prepoznal judovskega Mesijo. Če smo nekoliko sodobni, bi lahko rekli, da je Natan iz Gaze postal Šabtajev menedžer. In to nalogo je opravljal profesionalno v dvakratnem pomenu te besede. Obdobje dobje Šabtajeve duševne potrtosti je Natan razlagal kot boje z demoni pod zemljem, s katerimi se mora spopasti mesija, da bo potem odrešil vse jude. Sprva je bil Šabtaj skeptičen, po eni posebno hudi maniji pa se je pustil prepričati in je judovskemu svetu razglasil svoje mesijansko poslanstvo. Kmalu so se palestinski judje na grozo rabijev zgrinjali k njemu, Šabtaj je izmed najzaupnejših izbral svojih 12 učencev, Natan pa je o prihodu pisno obvestil številne judovske skupnosti na Bližnjem vzhodu in v Evropi. Šobtajevo mesijansko gibanje se je kot ogen razširilo po judovskem svetu in to v vseh slojih judovske družbe, kot da bi ljudje po neštetih pogromih in getoizacijah čakali na to žigalico. Med vsemi judovskimi skupnostmi je imel največ svojih privržencev. Najbolj zagreti so kot preroki slavili njegov prihod, bolj zmerni so njemu v slavo prirejali številne procesije. A ta vznesenost ni trajala dolgo. Malo se je zgodilo nekaj nepoemljivega, kar je resno ogrozilo Šaptaja in njegovo mesijansko gibanje. Ko je hudičevega leta 1666 Šaptaj prispel v Istanbul, sultan ni pokazal razumevanja za njegove božanske izpade. Postavil ga je na hladno in ker se je Šaptaj še vedno imel za Boga, ne Boga med bogovi, pač pa edinega Boga, katerega ime je tako rad kričal je sultan naredil sojenjem šabtaj v majhen test njegovega mesijanstva. Na izbiru mu je dal spreobrnitev v islam ali pa smrt. Kakšno leto kasneje je šabtaj Cvi, upokojen sultano Varento, umrl na smrti kot predan musliman. Zgodba pa se na nek način tukaj šele začne. Novica o spreobrnitvi v islam je bila za jude popoln šok, ki se ga mnogi ljudje srmujejo še danes. Za jedro najzvestejših privržencev pe bila razlaga samo ena. Šaptajcvi ostaja Mesija. Po Natanu izgaze je Šaptajeva škandaloznost preobrnitev v islam pomenila božjo skrivnost boja Mesija proti demonskim silam tega brezbožnega sveta. No, kakšnih 1600 let prej je kot navaden zločinec umrl še en Mesija. Če nekaj drugega je še cvi, po stoletjih ločenosti, jude, ne glede na regionalne in socialne razlike, ponovno za kratek čas povezal v eno skupnost. Rubriko Filozofija skozi čas za vas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum trikratvojnive.mislec.net V tem, zofini, ljubimci, za danes zaključujemo. Šolo politične pismenosti smo pred prazniki že pred časom dali na hladno. Z novimi lekcijami se v mesto pod pohorjem vračamo v sredo 7. januarja. Kljub temu smo v tem času toliko bolj aktivni na spletu. Vkratkem smo pred vas pripeljali novo številko glasila ustroj, ki bok malo dosegljiva tudi na naši spletni strani in elektronsko knjigo in medija res novinari med etiko, politiko in kapitalom, ki jo prav tako najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani 3 x 2 Svoja mnenja o oddaji in o naših ostalih dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu 3 x 2 ali pa jih k nam posredujete na naslov zofijini afna Ponovno in še zadnjič v tej zasedbi nam lahko prisluhnete na Silvestrovo. Srečno! Meine Damen und Herren, messe, monsieur, ladies und gentlemen! Izobraževalno glasbeni, varijate Zofijini, Zofijini, ljubimci.